tujifunze kupokea kwa imani yale tuyaombayo. Leo tunahitimisha tafakari hii kwa kuangalia tunachopokea papo hapo tunapoomba na kinachotupa ujasiri wa kutarajia yasiyoonekana na kutaja ya sio kwako kana kwamba yame Leo tunahitimisha tafakari hii kwa kuangalia tunachopokea papo hapo tunapoomba na kinachotupa ujasiri wa kutarajia yasiyoonekana na kutaja ya sio kuwako, kana kwamba yamekuwako Neno la Mungu katika Injili ya Luka sura ya moja na mstari wa tatu Injili ya Luka 11:13 Yesu alisema, "Basi, ikiwa ninyi mlioaovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vyema, je baba aliye mbinguni hata zidi sana kuwapa roho mtakatifu hao wa muombao. Basi, ikiwa ninyi mlio waovu mnajua kuwapa watoto wenu vipawa vema, je baba aliye mbinguni hata zidi sana kuwapa roho mtakatifu hao wa muombao? Rafiki mpendwa, kulingana na neno la Mungu tunachopokea papo hapo tunapoomba ni roho mtakatifu kulingana na neno la Mungu tunachopokea papo hapo tunapoomba ni roho mtakatifu huyo roho mtakatifu anapokuja ndani yetu anakuja na nguvu na uweza na upako na hekima na shauri na maarifa na ufahamu na ishara na matendo makuu ya miujiza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 huyo Roho Mtakatifu anapokuja ndiye anayelipa uhai ilo neno la Mungu tuliaminiyo kama ahadi na kulifanya hilo neno litende mambo makuu katikati ya maisha yetu Huyo Roho Mtakatifu anapokuja ndiye anayelipa uhai ilo neno la Mungu tuliaminilo kama ahadi na kulifanya litende mambo makuu katikati ya maisha yetu Yesu alituambia hayo katika injili ya Yohana sura ya na mstari wa na tatu. Yohana sita na tatu. Roho ndio itiayo uzima. Mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Roho ndio itiayo uzima. Roho ndio itiayo uzima. Mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Tunapaswa kujua tunachopokea papo hapo tunapoamini ni Roho Mtakatifu. Yeye ndiye atupae hekima, ufahamu, shauri, uweza, maarifa na kumcha Bwana. Huyo Roho Mtakatifu ndiye atupae hekima, ufahamu, shauri, uweza, maarifa na kumcha Bwana. Imeandikwa katika unabii wa Isaya sura ya 11 mstari wa 2. Isaya 11 mstari wa pili na roho ya Bwana atakao juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho ya shauri na uweza, roho ya maarifa na ya kumcha Bwana, na furaha yake itakuwa katika kumcha Bwana. Huyu roho anayekaa juu yake ni juu ya Yesu, na huyu Yesu ndiye anayekaa ndani yetu. Hiyo roho ya Bwana anapokaa juu yetu, anakaa katika hekima na ufahamu, Anachilia shauri na uweza anaachilia maarifa na kumcha Bwana. Rafiki mpendwa, unapoomba, amini unampokea Roho Mtakatifu hapo hapo Atakai kufanikisha katika yote uyaombayo. Unapoomba, amini unampokea Roho Mtakatifu hapo hapo Atakai kufanikisha katika yote uyaombayo. Unapoomba, amini umepewa hapo hapo. Na endelea mbele kwa imani. Ukikiri ahadi ya Mungu, chukua hatua ya imani ya kutaja visivyokuwako kana kwamba vimekuwako. Endelea mbele kuelekea kwenye bahari iliyosimama mbele yako. Nenda ukaipige kwa neno la Mungu uliloiamini, kama Musa alivyoipiga bahari ya Shamu kwa fimbo iliyokuwa mkononi mwake. Utashangaa Roho Mtakatifu atakufanyia njia katikati ya hiyo bahari utashangaa Roho Mtakatifu atakufanyia njia katikati ya hiyo bahari utashangaa Roho Mtakatifu atakufanyia njia mahali pasipokuwa na njia utashangaa Roho Mtakatifu atakuletea msahada kutoka patakatifu pa Mungu haleluya rafiki mpendwa je umempokea Roho Mtakatifu katika maombi yako asubuhi ya leo Je, umempokea Roho Mtakatifu katika maombi yako asubuhi ya leo? Kama unaamini umempokea, tambua wazi ndani yako, yako kuna uwezo na nguvu na upako utoshayo kukusaidia na kukufanikisha katika mambo yote yaomba kwa Bwana. Kama unaamini umempokea Roho Mtakatifu, tambua wazi ndani yako kuna uwezo na nguvu na upako utoshao kukusaidia na kukufanikisha katika mambo yote uluo yaomba kwa Bwana. Hiyo ndio nguvu ya Mungu itendayo kazi ndani yetu. Itendayo mambo makuu, zaidi sana ya yote tuyaombayo au tuyawazayo. Hiyo ndiyo nguvu ya Mungu itendayo kazi ndani yetu. Itendayo mambo makuu sana zaidi ayote tuyaombayo au tuya tuyawazayo. Rafiki mpendwa tembea kwa imani wakati wote huku ukiutambua uwepo wa Roho Mtakatifu pamoja nawe tembea kwa imani wakati wote huku ukiutambua uwepo wa Roho Mtakatifu pamoja nawe yeye atakusaidia na kukushindia atakuoongoza na kukuonyesha njia atakushauri na jicho lake likikutazama yeye huyo Roho Mtakatifu atakusaidia na kukushindia, atakuongoza na kukuonyesha njia, atakushauri na jicho lake likikutazama. Tuombe. Baba, nina ninauadhimisha utukufu wako na upendo wako katikati ya maisha yangu kwa jina la Yesu Kristo. Ninakutukuza kwa jinsi unavyozidi sana kuwapa Roho Mtakatifu hao wa kuombao. Jina lako nalitukuzwe milele Bwana. Tunakushukuru kwa tafakari ya wiki hii Bwana Yesu. Tunasema asante Roho Mtakatifu kwa ufunuo na hekima. Asante kwa jinsi ulivyotufundisha kupokea kwa imani yale tuyaombayo. Papo hapo tukiwa katika kusali. Jina lako nalitukuzwe milele Bwana. Tunakuomba tusamehe Roho Mtakatifu kwa kuwa ulipoachiliwa kuja kwetu hatuku kupokea kwa kuwa hatukujua tunachopaswa kupokea wala wakati wa kupokea. Tulitoka kwenye vyumba vyetu vya maombi kana kwamba hakuna kilichotokea. Leo umetufunulia kwa neno lako baba, nasi tuna upokupokea roho mtakatifu kwa jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru Mungu kwa kuzidi sana kutupa roho mtakatifu wako. Tunainyunyiza damu ya Yesu Kristo katika fahamu na fikra zetu kuondoa yote tulioyaamini yasoeendana na kweli ya neno lako. Tunapanda leo mbegu ya neno la Mungu iliyobeba roho mtakatifu ikapate kuzaa uzima katika kila eneo la maisha yetu kwa jina la Yesu Kristo. Tunakushukuru roho mtakatifu kwa kuwa ni wewe unayelipa uhai neno la Mungu tunalolikiri ili likapate kuzaa uponyaji na ukombozi katikati ya maisha yetu. Tunapokea kwako baba asubuhi ya leo Roho wako mtakatifu akatufanikishe katika mambo yote yaliyo mbele yetu, akatufundishe na kutuongoza, akatufunulie na kutusaidia, akaachilie ndani yetu upako wa alpha na omega, tukayatimize mambo yote kwa kadri ya mapenzi yako. Tumeomba na kuamini kupokea kwa jina lako Yesu Kristo, uliye bwana na mwokozi wetu. Amen. Pamoja katika Kristo Yesu ukundi silo. Leo ni tarehe nane Septemba mwaka elfu mbili na ishirini na tatu. Rafiki mpendwa, tembea kwa imani wakati wote huku ukiutambua uwepo wa Roho Mtakatifu pamoja nawe. Yeye atakusaidia na kukushindilia. Atakuongoza na kukuonyesha njia. Atakushauri na jicho lake likikutazama. Mungu na akubariki. Iwe siku njema kwako kwa jina la Yesu Kristo. Amen